Basme în limba română Marea sărată Au fost odată, ca niciodată, doi frați care locuiau într-un sat. Fratele mai mare era foarte bogat, dar fratele cel mic era foarte sărac. Unul cheltuia mult pe toate festivalurile, pe când celălalt nu avea nimic. Nici măcar destulă mâncare pentru a se hrăni sau destule haine pentru a se îmbrăca. Familia fratelui cel mic era deseori infometată, pentru că acesta nu avea bani. Într-o bună zi, a decis să-i ceară fratelui său ajutorul. Frate, copiii mei sunt infometați. Te rog, împrumutăm niște bani. Voi cumpăra mâncare pentru ei. Mereu vii aici să ceri bani. Nu mai am nimic să-ți dau. Ieși afară! Rănit de vorbele sale, fratele cel mic a plecat de acolo În drumul său, înapoi spre casă, a întâlnit un om bătrân Acesta că era un morman de lemn Oh, stai! Trebuie să fie foarte grele! Lasă-mă să te ajut cu ele! Oh, mulțumesc! Ce s-a întâmplat, copile? De ce arăți așa de îngrijorat? Nu știu ce să fac Familia mea este flămândă și eu nu pot să le procur hrană Sunt atât de neajutorat, ce să fac? Așa zici? Pot să te ajut Dacă mă ajut să duc acasă acest morman de lemne, îți voi ceva care te va face bogat Vă ajut! A cărat mormanul de lemne și l-a urmat pe bătrân până acasă Mulțumesc, copile! Poți lăsa astea aici! Dumnezeu să te binecuvânteze și să te facă bogat! Bătrânul i-a înmânat o pâine dulce și a spus... Ia asta și mergi în junglă! Pe măsură ce mergi înainte, vei da peste trei pruni! În spatele acelor copaci este undeal! Dacă te uiți cu atenție, vei găsi o mică colibă! Mergi înăuntru! Acolo locuiesc trei bidici. Ei iubesc pâinea dulce Vor dori cu siguranță să o cumpere de la tine Dăruiești-o lor, dar nu le cere bani În schimb, cere o rășniță din piatră Ascultând sfaturile bătrânului, a mers în junglă După ce a trecut de câțiva pomi, a ajuns lângă un copac Pe măsură ce se uita atent, a realizat că sunt trei pruni în linie în timp ce se îndrepta spre pomi, a văzut că în spatele lor era o colibă mică Când a intrat în colibă, piticii au început să țipe la el Cine ești tu? Cum ai intrat? Ah, eu sunt... Trebuie să fie un hoț? Ce ai venit să furi? Poftim? Nu sunt un hoț, eu eram. Chiar atunci, piticii au zărit pâinea dulce din mâinile sale. Imediat, furia l a dispărut. Unul dintre ei a spus: Oh! Trebuie să avem pâinea dulce! Poți la orice în schimb! Bine, vă voi da pâinea. Și în schimb trebuie să-mi dați rășnița făcută din piatră. De acord! Dar aduți aminte, aceasta nu este o râșniță oarecare Pe măsură ce macini, ea va îndeplini fiecare dorință pe care ți-o pui Și când ai terminat, să o acoperi cu o pânză roșie Asta o va opri A luat râșnița de la pitici și s-a întors acasă Imediat ce a ajuns, și-a văzut soția și copiii pe podea morți de foame Repede i-a cerut soției sale să așeze o pânză pe jos. Apoi a așezat râșnița pe pânză și a început să margine. Rășnița, O, râșnița! Oh, râșnița. Dă-mi curry, O, oh, râșniță! Dă-mi curry! Râșnița a început să producă curry. Apoi a acoperit râșnița cu o pânză roșie și râșnița a încetat imediat să mai producă curry. A luat pânza și a început din nou să macine. Râșniță! O, râșniță! Dă-mi orez, râșniță! O, râșniță! Dă-mi orez! Instantaneu, râșnița a produs o grămadă de orez. Fiecare a mâncat pe saturate. În fiecare zi, fratele cel mic îi cerea râșniței să producă multe lucruri. Făină, linte, mei și multe altele. Apoi ducea totul la piață pentru a le vinde Astfel, el făcea mulți bani În curând a devenit foarte bogat A construit o casă mare pentru el și familia sa Acum fiecare avea haine noi de purtat Fiecare era fericit, exceptândul l pe fratele cel mare Care acum era extrem de invidios Cum se poate una ca asta? Cu câteva zile în urmă a venit cerșind după bani iar acum dintr-o dată este foarte bogat Ceva nu este bine Fratele cel mare s-a ascuns în casa fratelui cel mic pentru a afla adevărul Nu i-a trebuit mult să-i afle secretul În ziua următoare, el a furat râșnița și a decis să părăsească satul împreună cu familia sa Să mergem! Repede! Mișcați-vă! Puțin mai departe de sat era malul mării a ajuns la mal și a plecat cu familia sa cu barca pentru a se duce pe o insulă îndepărtată. Pe drum, a decis să testeze râșnița. Râșniță, o râșniță, dă-mi sare rășnița, o rășniță, dă-mi sare! Râșnița a început să producă sare imediat, dar acum fratele cel mare nu știa cum să oprească rășnița. Râșnița continua să producă sare. Greutatea a fost prea mare și barca s-a scufundat cu toată lumea în ea. Dacă nu îl invidia pe fratele cel mic, fratele cel mare și familia sa puteau trăi fericiți. De aceea, nu trebuie să îi invidiem pe alții și să fim fericiți cu ceea ce avem. Asta se întâmplă dacă cerem prea mult. Voi nu vă comparați cu prietenii voștri și nu cereți jucării noi părinților? Sau nu vă certați cu prietenii voștri pentru că iau jucării mai bune? Fratele cel mare a făcut la fel și cu toții am văzut ce s-a întâmplat Spuneți-mi, veți mai fi vreodată invidioși pe alții? Niciodată! Nu vom face niciodată această greșeală! Niciodată! Nu vom face această greșeală!